Весілля – це песимісти на церковних лавах. Сидячи там, вони глузують з молодого і знущаються з молодої. Вони приходять на ваше весілля, щоб посміятися з нього. А якщо ви уникнете пудгіменея на блюдому коні смерті, вони прийдуть на ваш похорон. І сидячи на тих самих лавах, оплакуватимуть ваш щасливий порятунок. Церква була яскраво освітлена. Розкішний килим укрив східці і тягнувся аж до бруку. Дружки поправляли одна одній пояси і шепотілися про ластовиння у молодої. Візники прикрасили білими стрічками свої батоги, й ремствували, що гають час, замість випивати. Священик роздумував, скільки йому заплатять за вінчання і чи вистачить цих грошей, щоб купити собі новий костюм з тонкого сукна, а жінці Портрет – Лора Лібі. Так, Амур витав у повітрі. А що робилося на вулиці коло церкви? Там бушувало ціле море голів, що належали племені цікавих. Це плем'я юрбами сунуло до церкви, утворюючи дві суцільні стіни, поміж якими лежав килим. І ми полісмени, розмахуючи кейками, Цікаві то вбилися, мов худоба. Билися, штовхалися, давили й топтали одне одного. Аби тільки хоч одним оком глянути, як дівчина в білій фаті піде діставати законне право, ніж порити по кишенях свого чоловіка, поки він спить. Та от час вінчання настав і минув, а молоді не з'являлися. Нетерпіння перейшло в тривогу. Тривога в шукання. Але всі пошуки були марні. Тоді до діла взялися два здоровених полісмени і витягли з розлюченої юрби пошматовану, розтоптану істоту з обручками в жилетній кишені і геть укриту сенцями жінку в подертому вбранні, яка щось істерично кричала і силкувалася пробити собі дорогу до Килима. У Єльям Прай і Вайолет Сеймор – раби звички приєдналися до буйної юрби глядачів, не мавши сили встояти проти переможного бажання подивитися на те, як вони, молодий і молода, увійдуть у прикрашену трояндами церкву. Цікавість тошило в мішку.